Jabur 110 dari ayat 1 sampai 7 Mas Murdaud, Tuhan berfirman kepada junjunganku Duduklah di sebelah kananku Sehingga aku menjadikan musuhmu alas kakimu Tuhan akan mengantar tongkat kekuatanmu dari Sion Memerintahlah di tengah-tengah musuhmu Kaummu akan bekerja Sukarilah kepada masa engkau berkuasa Dalam keindahan kesucian dari fajar pagi Engkau memiliki kesegaran embun usia mudamu Tuhan telah bersumpah dan tidak akan mungkir Engkau menjadi imam untuk selama-lamanya Menurut peraturan Melkesidik Jenjungan di sebelah kananmu Dia akan membunuh raja-raja ketika dia murka dia akan menghakimi di kalangan bangsa-bangsa, dia akan memenuhi serata tempat dengan mayat, dia akan memusnahkan pemerintah banyak negara, dia akan minum air sungai di tepi jalan, maka dia akan mengangkat kepala.